21. fejezet Kevesebb, mint három perc alatt felérek a lépcsőn az emeletre, ahol Houston vár rám, de majdnem rám támad, amikor megérkezem. Az irodámba parancsolja. Férfiak! Ma! Nagyon kiakasztanak. Követem, bebizonyítva, hogy néha-néha engedelmes tudok lenni, mint most is, bár kétlem, hogy kéne egyetértene ezzel, de megteszem. Jelen pillanatban leginkább azért, mert a kísér Houston szemében többé már nem is olyan kicsi. Lehet, hogy megrepedés, nekem van egészségügyi gyakorlatom. Egy kicsi, nem sok, tudok mentőt hívni. Először ő megy be az irodájába, és én is besétálok, majd becsukja az ajtót. – Azon kívül, hogy ki akar rugatni, miről beszélgetünk? – a szemöldökét ráncolja. – Én megvédtem magát. – Nevetek. – Milyen szép kedves fiú maga. – Most ő is elkomorul. A sajtó megtudta az igazságot. A szó, hogy sorozatgyilkos hamarosan a címlapokon fog szerepelni. – Oké – mondom. – Az azért lüktet. – Oké – követeli. Ez minden, amit mond lávügynök, Mert én többet vártam, mint egy kurva oké. Okay. Először is főnök, jó látni, hogy kibővíti a szókincsét. Másodszor megölt egy disznót és felszolgálta az apám politikai összejövetelén. Figyelmet akar. Valószínűleg ő maga mondta el a sajtónak. Elértünk valamit a disznófarmon egyébként? Igen. Ma nagy semmit. Egy rakás disznó volt ott. Senki sem fogja észrevenni vagy érdeklődni néhány disznó után, amit elloptak. Maga nem csak pár disznót nyúlt le. Megküzdött velük, birkózott velük és megtöltötte őket. És ezt a sok disznó birkózási tapasztalatából tudja. Ha beleszámolja azt a néhány férfit, akit ismertem, akkor igen. És ha már itt tartunk, volt egy disznó egy halott ember ágyában. Valaki felsétált vele, mint egy kutyával. Jártunk már ott azon a környéken, és kerestünk valakit, aki látta, hogy a disznót úgy sétáltatják, mint egy kutyát. A disznókat tényleg úgy sétáltatják, mint a kutyákat, Lailah. De nem olyan óriási szőrös disznókat, mint ez, a ma valaki belehúgyozott a gabonapelyenbe, uraság. Igen, Lailah, maga volt. És ezt nemnek veszem. Senki sem ment ajtóról-ajtóra, hogy a disznóról kérdezzen. Nem akarta megkockáztatni a rossz sajtót egy döglöd disznó miatt egy ágyban. Maga csak a saját ügyére gondolt. Én meg az egész városra. Valaki látta ezt? Letörölte az apja eseményét felvevő kamerákat. csatton fel. Azt hiszi, nem tud megbirkózni néhány sertéstenyésztővel vagy egy lakóházzal? Igaza van. Képes lenne rá. Igaza van, és már nem csodálkozom azon sem, hogy van pénze ilyen dolgokra. A társaság áll mögötte, és a társaság közel áll az apámhoz. Egy ötletem támad, és előveszem a telefonomat, írok egy SMS tiktaknak. Szükségem van egy listára az apám kampányának politikai támogatóiról. Houston telefonja egy üzenettel zűmög, amire rápillant, aztán rám. Morris őrmester van itt, beszélni akar magával. Biztos vagyok benne, hogy akar. Tegyik be egy kihallgató szobába. Nekem találkoznom kell a csapattal. Mindannyian feldúltak Williams miatt, ma nem tudják kezelni a szarságait. Ó oh, Jézusom, Houston! Eltekintve attól, hogy Williams egy káoszt csinált az első helyszínen, felültetett engem. Ő hívott be abba a sikátorba és egy ostoba csapdába, és igen, értem én, nem több volt az esélyem a túlélésre, mint a fogadott testvérének, akiről kurvára tudnunk kellett volna. De ez egy másik téma. Ő nem képviselte a jelvényt, és még mindig nem vagyok meggyőződve arról, hogy nincs ennél többről szó. És maga szerint van? Ah, mondom. Értem. Ez a mi problémánk, ugye? Nem hiszi, hogy én képviselem a jelvényt. Megdörzsöli az állát. Nem ezt mondtam. Az biztos, hogy eleget mondott. Mi a probléma, Houston? Én másképp végzem a munkámat, mint maga, tehát nem érdemlem meg a jelvényemet? Nem megyek bele ebbe a vitába, láv ügynök. Most nem. Nagyobb dolgokkal kell foglalkoznunk. Nagyobb bakkal, mint a golyói főnök. Az biztos. Elmegyek, mielőtt megpróbálnám megtalálni és kirángatni őket. Ami mindkettőnk számára kínos lehet, mivel olyan kibaszottú kicsik. Az ajtó felé nyúló. Ne dobja fel williams -t. Figyelmeztet. Azért jöttem ide, hogy kitakarítsam az osztályt. Nem lehet egy sorozatgyilkos és egy rossz zsaru a sajtóban egyszerre. Én is ott ülök a megbeszélésen. Megbeszélések. Javítom ki. Hivatalosan hallgatom meg őket Williams munkatársaiként. És biztos, hogy van ideje? Nem kellene a polgármester pelenkáját cserélnie? Csak ül a fenekén, és ott is marad. Kerüli a sajtót, és azt mondja, hogy hozzak neki valami jót, amit holnap mondhat, különben talál valakit, aki tud. A Patriots 6 hat nullára áll. Most már van valami jó mondani valója. Szányol rám egy kis időt, mert ha bejön a megbeszéléseimre, és túllépi a hatáskörét, gondjaink lesznek. Kilépek az irodájából, és ott hagyom, hogy próbálja visszanöveszteni a golyóit, ha csak nem volt az egész színjáték. Mi a fenért érzem úgy, hogy színjáték volt? De mi célból? Végig sétálok a folyosón, és belépek az üres irodába, amit korábban használtam, és leülök az íróasztal mögé. Azt mondanám, hogy túlságosan gyáva ahhoz, hogy esernyős ember legyen, de még így is eljutott a tethelyre, túl gyorsan, mintha tudta volna, hogy ez fog történni. Ez felveti a kérdést, hogy a társasággal van-e, és azért van itt, hogy a szemük és fülük legyen. A válaszom az, hogy talán. Ezért van az, hogy most már csak a szükséges információkat kapja meg, és nem többet. És ezért bármennyire is vágyom rá, hogy visszamehessek a purgatóriumba, egyre inkább úgy érzem, hogy minden válasz, amire szükségem van, itt van ebben az épületben, ami azt jelenti, egy ideig még maradok. Felállok és kilépek az irodából, épp időben, hogy lássam, ahogy Morris őrmester bemegy Williams nyomozó irodájába, és Roger is ott van vele.